în esență care recomandă. A, vedeți că la unele teme figurează deja o mică bibliografie, l-a stat început o pe cum va veni erocita, Vrei să te-o spui acum? Dacă da. Da. Ar fi încălătoriului de aș vrea să studiez cuținul de alte relanțe la luți istoricografii. Istoricografii? Sau poți, nu știu, nu m-am decis să dar m-i interesează. Eu vând în acceptația pentru și care a și și îngajă-mi în titlu acum Le-am le spus așa, am avut -o, o discuție pe trebuie. Tel... De de Bun. Deci, eu am ca termen ultim de predare a în ziua de dinainte de... De fapt, trei zile de, înainte de examen din iarnă, dar Atunci este ultima strigare pentru pregarea formei scrise, să spunem. Preferabil este să vă anunțați pe parcursul semestrului o zi în care să vă prezentați lucrarea în fața colegilor, să fie și o discuție pe seama ei. Deci vă recomand să faceți asta pentru că dacă lăsați pentru sesiune pentru iarnă, nu este prea bine. Da, Și vă anunțați dinainte, presupun că e nevoie de cel puțin două săptămâni pentru a pregăti ceva serios și colegii vin pregătiți să discute. Ad sigur că avem și la seminar ce face altceva, citim texte din e greu, pentru că e foarte mult, de acoperiți. Faptul spui că nu prea pot să vin. nouă, poate reușești-o dacă de la 11. Sau? Cu siguranță voi reuși prin deschiderează de la ceva. Nu știu. Nu Nu știu. Nu Nu știu. Nu Nu știu. Nu știu. Găsești. Găsești. Călceară. Nu știu. nu Da. Pare Dată să vin ca să ne și prezint un referat, e bine. Ne vom consola. Bun. Deci, prea mult de explicat nu cred că am, dar, niște sugestii. Întrebări, în momentul ăsta, despre ceea ce a vizutat? te pageți de vizionare Dar mi s-a pus întrebarea, am răspuns mai spună dacă-i accepteți. E nu impun un număr de pagini, pentru că este neștiințific și anti-intelectual așa ceva. Una, două pagini, totuși, nu primesc pentru că asta e o telegramă la literatură. Poate că la lingvistică merge și la științele exacte, dar ai o teorie. E egal e, cu M, C, da. E, da. E, da. Asta e deja geniu, se exprimă în felul ăsta, în științele exacte. Dar e de altfel, e totuși nevoie din discurs. De la 4-5 pagini vorbim despre un referat. Nu țin să fie foarte lung. Poate fie de 10 pagini să fie o plicticoșenie cu nimic personal, nimic... Uh, autentic acolo. Deci nu trebuie să fie mare. Ce pretind este să fie adunat o idee. E, cum să spun, vin, lungimea vine, în funcție de claritatea ideii. E atât de mare, cât trebuie să fie. Da. Nu, la secțiile mari se dă, de obicei, mai precis un număr de pagini, pentru că colegii sunt excedați de sute de lucrări. Și sigur că nu poți să citești mii de pagine, așa. Aici nu e cazul. Am vorbit și despre ce înseamnă combinație decentă. Se acceptă, nu se acceptă plagiatul. <laughs> uh, și sigur că recomand privirea voastră și începerea lucrului prin citirea textelor, resurselor, nu prin citirea bibliografiei. Când citește-ți bibliografia, deja ești setat într un fel nu prea mai apuci să să spui ce crești despre ceva. Încă ceva, deci aceștia sunteți voi cu toții sau doar cei pe care i-am văzut astăzi. Pe listă da. sunt 12 la secretariat. Aș sau 11. de alesamnul că David Ioan, Laura Lunță, Valentin Hermann, Florentina Grigore, Ana Donescu, Ingrid Denache, mai știți și pe ceilalți? Puneți hmm. aici, ca să știu cam la ce să mă aștept. Da. Să văd Da, um, acum, am spus că vom citi, um, ca o felicită prelungire a cursului, felicită și necesară, vom citi la cursul practic Vergilius, cu frustrarea permanentă de a nu putea trece prin uh, toată opera, prin toate secțiunile importante ale operei în pe vremuri, când se făceau patru ani de, de, de studii clasice, un an de curs practic, să zicem că era cât de cât satisfăcător, pentru că făceai un semestru in un semestru altceva. Acum nu mai este așa. Nu mă pot dispensa de lectura unor bucolice, de s-o foarte importante. Vom citi și ceva din ENEIDA, dar veți avea din ENEIDA de pregătit mai cu seamă individual, pentru examen. Uh, la cursul de literatură, la seminare, mai bine spus, încerc să introduc și puțin text din Apendix de sunt operele incerte de dinerețe, dar foarte interesante dacă vrem să avem perspectiva întregii creația a uh, am mereu regretul că nu prea apucăm să citim din georgice, care nu se zide un, un poem criticos și tehnic, ci un poem uh, aspirații cosmice despre iubire, despre moarte, despre maile ciclurile de pisteje, deci uh, e foarte interesant și destul de dificil. Ma, l la masterat am experimentat în anul trecut. Mai putem recupera câte de ceva, deci de, am citit cu masteranzii de anul trecut, din Georgica IV-a, mitul lui Aristeus, care este în legătură cu mitul lui Orfeu. Deci lucruri foarte fine și frumoase. Dacă veți face și un Mastereat, așa cum îi dorim noi, ceva-ceva se mai recuperează. Dacă nu, sigur că te-ți sigur Nimeni nu vă oprește, ci chiar mă îndeamnă să citiți cât mai mulți. Aveți o viață întreagă, înainte, pentru asta. Viață de filologi. Uh, încep cu bucolica a treia din un anumit Este cea mai lungă, o sută și ceva de vers. Și, într-un fel, este cea mai tipică. Ne vom referi și la curs, la tregul ciclu al bucolicelor și vom reveni atunci cu Pe Deodată vă spun câteva lucruri necesare la început. Deci, ce înseamnă, până la urmă, poezie bucolică? Omul modern poate fi surprins e invitat să citească așa ceva. Biseriorul, numai niciodată colcă, așa, o chestie piticoasă, pășunistă, dangă de clopă, de, de văcuțe, de oi, mai stăm de așa ceva, poate să nu mai spună mare lucru sensibilității moderne în colca, Cred că, totuși, postmodernismul recuperează recuperează ceva și din această specie. Istoria ei este lungă în literatura europeană și, atât că începe din antichitate, reginul însuși se inspiră din plin și declarat din bucolicele teocriteene. Teocrit care a trăit și a scris în Sicilia, s-ocupă de domnul Giorgescu, deci, s-au poate scotit, a scris celele lui Idive, Edulia, Edulion, este un diminutiv, acesta, până la de la Eidos, care e certă imagine, deci a un fel de Verginius este mai ambițios de E o poezie care are, de cadru, natura pastorală și de personaje păstori, e o poezie care, în antichitate, ține de, așa numitul, genus umile. Sunt stratificările acestea ale genurilor literare. pe care cei vechi le respectau destul de strict. Deci, genul sublim este cel mai serios, mai prestigios din punct de vedere al altitudinii inspirației. Intră aici epopeea și tragedia. Există un gen mediu, să spunem, cel al poeziei docte. și un genus humile, un genul humil, din care fac parte comedia, lucrările ușoare, poezia ușoară, până la urmă și romanul, care este socotit de cei vechi, un ludus, a, un joc, o, mai mult o glumă, e o, o componentă, o nuanță umoristică pe care o are romanul antic, și care îl împinge către uh, genul acesta umil. Deși noi astăzi am spune că romanul este lucrarea în proză cea mai pretențioasă. Dacă ne a întrebat cineva unde îl lasă, spune e, e genul cel mai înalt. N-a fost așa. Totdeauna. Bun. Deci, gen umil, asta nu seamnă că îi este interzis uh, genului umil, scăpărarea de geniu sau reușita estetică, să nu confundăm calitatea estetică cu această stratificare în funcție de atitudinea subiectului. Bun, dejungem umil cadrul pastoral, personaje pastor Am spune că e o poezie deja lirică în uh, ansamblul istoriei poeziei europene. Uh, ce ne spune numele? Deci, Bucolos. Voi relua numele acestea când vom discuta pe deaptă despre Bucol de-alte câte ceva, totuși trebuie să spun. Buconos e păstorul. Um, buconicon, greacă. Este în formă adjectivală, neutră. Înseamnă păstoresc, pastorat. Buconica, greacă. în poezii pastorale, nu ne miră numele grecesc al unei culegeri de poezii latinești. Deci, cred că v-ați obișnuit cu această reverență pe care cultura latină o face celei grecești. De a împrumuta titluri grecești, cum bine știți, toată cultura latină a fost oposită de unii, un appendice al celei grecești, o prelungire celei grecești și-au asumat romani această condiție de epigoni, asta mi-a închidicat să fie cât și când foarte original, pentru că spiritul latin a de la sine a timp se exprime și de V-aș întreba, dacă punem în paranteză, originea aceasta umilă, ce știți despre poezia bucolică, despre spiritul bucolic în literatura europeană? Ce vă spune? Către ce autorii sau către ce epoci de înflorire vă duce gândul Or, mai cultivat bucolică, vezi ce? Provatul. Da exact exact și unul și cealaltă ați spus ce trebuie sigur clasicismul da. întâi, um, care duce specia în zona foarte aristocratică, deci vedeți de unde? subiectul, să spunem așa, cu ghilimele, este unul ancorat într-o lume fără pretenții, na, simplilor păstori. Classicismul francez face ca Bucolica să fie o specie eminamente aristocratică, sigur, o specie de poezie, dar în același timp o specie care inspiră și alte genuri și alte arte, chiar. Baletul, de pildă, baletul uh, clasic, uh, are o componentă bucolică foarte bine, de mare succes. Uh, și agreat de aristocrație, cum spunea. În Rom romantismul Mie, titlul care vine în dată de Munte, este cel care cred că îl aveți și voi în din o școală. Că cea mai minunată bucolică din poezia românească ar fi... O gândit și voi la ce mă gândesc eu? Sara Pedea. Sara Pedea. Se a fost fi că să nu te compromiți. <laughs> nu cred că e justificat teama aceasta. E, de adevăr, o bucolică de geniu, care simțim din plin romantic. Sigur că nu e Inescu singurul care a scris așa ceva, dar iată ce face el de autentic este În bucolica aceasta, care o iubea enorm, să adovea, și recita între punctele bune, care se pot atribui să adoveamul cel controversat. Dar ce, ce spune bucolica romantică prin ce excelează. Sigur. un sentimento alla natura di un altro tipo ehm a nome che presuppone il sentimento romantico alla natura. Ho anch'io una domanda. Miorița si incadraza tutto in questo? La spone no, l'idea che abburte e si vede sì. La prima vedere E același cadru, aceleași personaje, cu o alcolică, nu, e o baladă, alt, alte specii, cu totul. Da, acum e destul de bună întrebare. Da, e un sentiment al naturii neamitic, spuneam. Deci este... Acea natură care răspunde pe declin tumultului sufletesc în poetul lui, care participă la sentimentele lui, invită să se integreze în ea, întâi sau altul. Sonoritatea bucolicei romantice e foarte aproape de muzica naturii, spunem. Sigur că există o componentă, o, o, o, o linie metafizică pe care ea se dezvoltă la Eminescu, cel puțin evidentă evident, și la pre-romantic, deja în romantism, în pre romanticism german, inglez, englez, fiol, acela metafizic evident și desigur că ea este este aproape obligatoriu și o erotică. Deci, iubirea poetului sau a personajelor sale este proiectată într-o natură pe deplin empatică și cu o deschidere metafizică. Dar, întorcând ne După romantism, specia aceasta intră în de evident, în cultura noastră mai este cultivată de curente tradiționale, de de coboranism, acele curente care au fost dumneavoastră tot tocmai în cauza exacerbării acestui bucolism epigonic și dulceană. Deci, care ar fi în ce privește despre cea aceasta? Dulcegăria, complacerea într-o... zona nesemnificativului, chiciu, să fie frumosă. idealizare. inovată a trecut de devine atemporal la un moment dat. Deci carcasa și o scenografie standardizată și sentimentul acela puternic al naturii și al erosului dispară aproape. Printre speciile care s-a prăfuit cel mai mult. secolul al 20 lea și de care în poezia modernă, avant s-a despărțit de destul de brutal. Spuneam că postmodernismul, care are o tendință recuperatoare, recuerează totul, egal, doar ierarhii, sigur că acordă o marecare atenție și bucolismului. Revenind la, la Vergilius, vom vedea cu detalii ce a constat uh, revoluția pe care o face în această specie. Deocamdată să spunem că corpusul, volumul acesta de 10 bucolice, este unul foarte savant alcătuiți, rând, nu întâmplători. a scris zece a bucolice, este o cifră uh, foarte dragă pitagorismului a primului. Uh, este o uh, lucrare infuzată de filozofiile multiple care formează pe Virginius, care înclină tot mai mult către curente spiritualiste de unde începuse prin a se forma în mediul epicureic, foarte viu în anii dinereții sale. De deja simțim mult mai mult decât epicureismul în Bucurice. El nu se ascunde sursele, bineînțeles, numele păstoilor viulând sunt grecești, deci de la început sar în ochi, în ureche. Aceste nume, de păstori și păstorințe grecești. Uh, nu sunt întâmplător aranjate, așa cum sunt în cadrul acestei plachete de versuri, cele 10 bucolice. S-au făcut studii foarte savante, care au pus în lumină soiul de, de ecouri, de uh, potriviri, de paralelisme, Vom vedea. Uh, și mai interesant e faptul că ele nu seamănă foarte mult una cu alta, sau seamănă la un nivel foarte superficial, doar un cititor neșcolit și care uh, nu, nu este care să vadă dincolo de, de aparențe. Uh, numai, în asemenea, cititor va crede că totul e otobaric. Deci, una oară, între bucolica a treia, care este una, să zicem, tradițional, foarte aproape de spiritul uh, teocritean, este și lejeră în uh, aparență. Deci, între această bucolică și bucolica a patra, deci cea imediat următoare, există o crăpastie uriașă. Aproape că n-au nimic în comun. Uh, sigur că ce sare în ochi la prima lectură, uh, în ochii cititorului, la Bucolica 3 este dialogul. Vedeți? Începe Menalcas, urmează Dan Moitas și tot așa. Uh, sunt vreo trei personaje care glăsuiesc aici, dar E vorba despre un dialog. Și dialogul acesta este un caracteristic uh, de tip cântec amedeic. Așa se cheamă, cu un nume de asemenea grecesc. Deci, este un cântec dialogat. Exista și în cultura latină uh, o, o specie de tipul acesta cele crește, sau jocurile pește, mine, de pildă dacă vă amintiți de anul trecut, presupunea astfel de dialoguri cu insulte, regizate, eventual, cu și uh, cu șicane, dar uh, până la urmă cred că mai toate folclorurile au ceva de fără. și în folclorul românesc, uh, se întâmplă așa ceva, formele astea de teatru popular care presupun dialoguri. Bucolica clasică, din casca, se definește prin cântecul aneberic, care are aspectul unui un concurs de poezie, are niște trăsături, cumva, consacrate, deci se ajunge destul de curând, pe parcursul poemului, la concursul de poezie, care, de obicei, se desfășoară de un crescendo care are o miză, un gaj. Deci, se promite îngântătorului ceva, un obiect, de obicei, care face parte din lumea bucolică. Este arbitrat acest concurs de un arbitru, un arbiter, a numit schematiz, dacă vezi de fapt, un paralelism între replici uh, cu diferite distorsiuni de asemenea caracteristic. Deci nu vorbește unul uh, ceva și celălalt păstor cu totul ceva Într-un fel, își corespund replicile cu schimbări inevitabile și recomandate pentru că Atenția auditorului să fie uh, trează și să, să fie incitată, în Deci sunt aceste date pe care le preia uh, Virgilius din tradiție, din tradiția greacă, uh, venind apoi cu uh, noutăți foarte uh, interesante. vom vedea Bucurica a, a nici urmă de așa ceva. Nu-i nu vorba de un dialog acolo, este un monolog al poetului, un monolog dedicat unui personaj misterios. Bun, lui Polio, în primul rând, dar nu numai lui nu Polio. E un poem, eminamente filozofic acela și care cuprinde în sine și o dimensiune mitologică și religioasă și o o istorie mitologizată. Deci, în aparență, nici o legătură ele. Sunt și alte tipuri de dialoguri, în alte bucolice, care corespund mai puțin schemei acesteia amedeice, deci cu replici mai lungi și care nu dau neapărat sentimentul unui agon, unei lupte între păstori. Deci, toate acestea, din capul locului, trebuie să vă atenția asupra originalității lui Vergilius, faptului că el are o intenție poetică, emerge mult din coro de ceea ce oferise Teocrit anterior. Acum, vom începe să citim, reamintindu-ne regulile exametrului, vedeți că nici vorbă să scăpați de el, din și eu zic că bine că în felul acesta îl puteți fixa. La lucrarea din vară am avut și surprize plăcute, adică sunt destul de mulți cei care îmi dau sentimentul că au înțeles ce înseamnă examenul, dar încă ezită din diverse motive, uneori nu înțeleg de ce le fate vizibile scapă atenției voastre. Avem timp acum să exersăm. Și, din nou, o spun, examenul după mine este unul dintre metrii cei mai ușori. că nu sunt permise prea multe substituiri care să vă facă viața amară. Senarul iambic sau septenarul trohaic sunt mult, mult mai dificile, pentru că acolo chiar că substituirile sunt numeroase și e greu să vezi dintr-o ochire despre ce vor. Deci, să ne reobișnuim cu, cu el. cu examentul, nu e nevoie să-l desenez din nou pe tablă, fac și asta, mă explic încă o dată, dacă te... Îmi că anul vecuț, vai, nu am de ce experiență am avut cu grupa voastră, veneau, da, cei doi, de când în când mai apărea câte un personaj, care lui trebui să explic de la capăt regulile scandării, Asta e foarte obositor. mă primisesc. Uh, Hai, primisesc. Uh, cineva să scandeze și după scandarea uh, primului vers, sau primelor două versuri, pun pe tablă uh, niște scheme, ca să fim, totul sigură că știm despre ce vorbim. Uh, personajele principale, se numesc Menalcas și Damortas. Menalcas este cel mai tânăr, Damortas e mai copți, se va vedea imediat din discursul lor și uh, nu e întâmplătoare această deosebire de brăstă. Uh, vă spun la ce să vă așteptați uh, pe parcursul uh, celor osupări și ceva diversuri. Un dialog, în aparență, dintre cele mai legere, Poate să vorbească despre nimic sau despre fleacuri. Dintre cele mai banale, lumea păstorilor. Care ar putea fi preocupările lor? Preocupări legate de mioarele care le au grijă sau capre. O să, o să vedeți. mai multe tipuri de, de dovitoace, de animale. A, și, desigur, amorurile. Amor, în paranteză fie spus, este firul călăuzitor, firul roșu, în toate cele 10 poeme. Deci, despre amor e vorba, vedeți încă din antichitate, într-o bucolică, devine aproape obligatoriu să, să, să existe amor. Um, cadu, sigur că este natura. Ce fel de natură? Dacă încercăm să, să înțelegem exact, să desenăm această natură, să o fixăm undeva, e, încep să apară dificultățile. Deci, nu e foarte specifică. Sigur, omii, verdeață, izvoare, păsărele, da? Dar, cam din ce ținut, nu putem răspunde și asta e interesant. Pentru că aici lucrează Vergilius, sunt elemente din sudul sicilian, dar și din nordul natal. Vergilius, provine din nordul peninsulei și unele arcadiene, să spunem, deci care vin o odată cu tradiția aceasta arcadică, arcadismului grec, arcadia a ținutul din inima Peloponesului, un ținut muntos, cumva izolat. De să spun ceva? Da, am vorțat să, să spun că asta se numește un locus de obiceia. Foarte frumos un spune. E un loc nu am, Amenus, Amenus, Amoimus depinde de, de stilul de lectură pe care abordăm. Deci un loc, ce fel de loc un loc -am, Un loc plăcut. De e un topos în istoria literaturii și a culturii umanității până la urmă. Paradisul însuși este un loc amenus, nu? Deci, și religiile se referă, sau mitologiile se referă la astfel de locuri. Și folclorurile, deci poiana de lângă un castel de cleștiar, unde domnița se trezește adusă de cine știe ce aventuri pe acolo. un loc comunismus. da, și un loc te de abstract, vedeți? În cazul bucolicei verginiene nu poate fi ușor așezat pe hartă. Da. deci aparența aceasta de de nugai, nuge, ce sunt, Nimicuri. Nimicuri, fleacuri, poate părea, poate de concertantă pentru unii dintre voi. Chiar așa, în sprijin pe care nu... puțin, parcă. Eu vreau să vă asigur să vă... Iduc această idee. Acum asigur că nu vă va credica nimic să mă contraziceți. Vreau să vă avertizez că, după mine, nu este gratuitatea aceasta atât de absolută, cum pare. Dar chiar și ca exercițiu gratuit, tot interesant interesanță și cumva foarte modern. Deci e vorba de, de stare, despre, de, de a vorbi poetic despre nimic. Deci, cumva poeticul iese în, în primul plan, iese la rampă, poezia în sine care se manifestă dinaintea ochilor noștrii și a urechilor noastre. În mă sigur că un poet atât de învățat cum este Vergilius, totuși nu face astfel de exerciții complet gratuit. Există niște indicii la un moment dat, ele sunt mai mult sau mai puțin ascunse, că e vorba de mai mult decât atât. E vorba de mai mult de cât certuri banale între păstori care își dispută fetele, cumva de vălmășiri fete și băieți chiar și animale. Deci un eros dezlănțuit aici, care nu are bariere de, de sex sau chiar de, de specie, nu pentru că homoerotica ar fi neapărat în mintea poetului, nu, nu despre o opțiune de tipul acesta foarte hotărâtă și care să zice că atinge spiritul vremii noastre, e vorba. Și pur și simplu despre X-a limitelor uh, pentru sensualitate, e o sensualitate debordantă care antrenează, se antrenează, indiferent de, de obiect. Iubirile acestor păstori în această buconică nu sunt deloc foarte serioase. Pe cât de multe vorbe grele se rostesc, pe atât putem fi credințați că amorurile acestea sunt trecătoare și uh, interschimbabile trebuie toate foarte serios. Bun. După această pregătire v invita să citim cine s-o părea să citească primul vers. Ha! Dacă te-am Nu știi nimic dacă greșiți, deci vreau să nu vă trebuieți de, de greșeli, pentru că ele sunt obrileși ca să explic niște lucruri. De la dic Deci uite pe pagina din stânga. Știu că e foarte încet o șapură. Pe pagina 16, da? Copia este după ediția Aștept. Dacă te... și această paranteză. Deci e vorba de vechile ediții Aștept, franțezești, uh, care uh, sunt vechi. Bun, Așteptă, mi se pare că a uh, revenit astăzi, sigur că reia niște publicații vechi, dar perioada de glorie a fost și de pe început de 20. Edițiile sunt însă foarte utile, așa școlărești cum sunt ele, de sunt ediții școlare, fără multă existență pe uh, text, pe rigoarea uh, asta textului, există uh, capitole în introducere care se referă la variantele de manuscris. Asta înseamnă o ediție critică serioasă, nu? Ceea care îți prezintă variantele de manuscris. Așa nu există pe așa ceva, în schimb comentează abundant pentru școlari, pentru începători, notele sunt extraordinar de utile. Sigur că nu toate producțiile Așed în la fel de bine făcute. Verginius e foarte bine făcut. Dar apel s-a făcut de mai multe rând. Uh, sigur că nu ne dedică nimic să folosim alte ediții și slavă Domnului că sunt și găsiți pe Perseus uh, textele pe figuiera anglo-saxonă și cu traducere inglezeștii. Dacă vreți, avem pe de altă parte și edițiile Toymer, uh, ale nemților care sunt foarte riguroase, dar nu se ocupă de traducere. Nemții, în general, așa că îmi cu puțin dispreț pe uh, francezii, care fac ediții bilingue. Sunt edițiile pe Lettre sau Judea, da? Deci Le, de, după numele umanistului, din Budea, Care iarăși sunt utile pentru noi, pentru că sunt bilingue. Și francezii au această tradiție de a încerca să traducă orice într-o astfel de serie. Dar nemții spun, sunt traducerii așa, pe deasupra, uneori prea vagi. Sigur, unele sunt mai bune, altele mai puțin bune. Unele sunt foarte importante și un, un refer, pentru că colecția aceasta e una foarte serioasă. Englezii ne oferă seria Lough, Care, de asemenea, este cea mai mult folosită și foarte bine făcută, cumva, intermediar, așa, între Torna și UD. Adică au și traducere edițiile lor și o atenție la tradiția manuscrisă. <coughs> Inconvenientul edițiilor așet, pe care le avem noi la bibliotecă, este că fiind foaia foarte îngălbenită, iese la Xerot ce vedeți. Da? Deci, în cauza asta arată așa de urât. Uh, bun. Deci încerci o scandare? Nu. <laughs> nu. <laughs> Am încercat și nu. Nu iese. <laughs> uh, hai să o luăm, uh. cum? Să o Nu. Uh. Cum să o Să cu picior. Sau... Uh, care ar fi schema generală, Alexandru? Hai ah, să o luăm. Vă și asta picioane. Șase picioane. pornind pe o structură dactilică, dactilul reprezentând o lungă și două scurte, socotite echivalent de cele două jumătăți ale, ale uh, dactilului. Deci o lungă egal cu două scurte. <coughs> Aceasta e baza care permite substituirile respective. Deci sunt șase picioare incomplete pentru că de aceea se numește examenul catalectic. Ultimul picior e eventual incomplet. 1, 2, 3, 4, 5. Și al șaselea, incomplet, în sensul că poate fi unul un spondeu, în cazul ăsta ar fi complet. Dar poate fi și un trocheu. Pentru acest trocheu vorbim despre uh, incomplet. Al cincilea picior care este penultimul complet, deci penultimul complet dă numele tipului de vers. Și acest penultim complet trebuie să fie daptiv. Așa este 99% dintre cazuri, dar cat obicei există excepții, care întâlnesc regula și care sunt urmărite de poeți pentru diverse efecte uh, spectaculoase. Există și hexametru spondaric, atunci când, în mod cu totul excepțional, în al cincilea picior, avem un spondel. am Vorbim despre spondeu deja. Deci un dactil este echivalent metric cu un spondeu format din două silabe lungi. Cuma, în hexametru dactilic, accentul stă pe prima silabă din picior, ictusul acesta. Nu obligată, în alte tipuri de versuri, să știți că nu obligată, poți să ai accentul pe a doua jumătate a piciorului. Bun. Completăm cu substituirile posibile în primele patru picioare. Deci, putem întâlni Spodei în primele patru picioare. Cum sună taptilul? Nefredonite-ul în ora trecută. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Deci e de vals, parcă am mai făcut apropierea asta, e în trei timpi, în principiu, ritmul. Ba, de unde rezultă ritmul? Ritmul de care se ocupă prosodia. Deci metrica se ocupă de cantitatea silabelor, de durata lor aducă, lungi și scurte. Prosodia se ocupă de ritm, ritmos. În un concept fundamental, În filozofie, în primul rând, și apoi în uh, matematici, în uh, prosodie, iată. Deci, urmă să înseamnă număr la origine. Uh, ritmul rezultă din succesiunea acestor ictusuri, de, să zicem, accentul tonic, uh, în cazul hexametrului dactilic pe primul silabă din picior, dar și din succesiunea, mai mult sau mai puțin regulată, a silabelor gluciscute. Asta este ceea ce face ritmul. Știut fiind că poezia antică nu urmaște, nu cultivă rima, se întâmplă să o descopere spre sfârșitul antichității, La început e subodită chiar un defect, deci se evita potrivirea silabelor de la sfârșitul versului. Și mai întâi s-a practicat o rim rimă internă de două jumătăți de vers. Sigur că în epul mediu lucrurile se schimbă și apropo, cu paranteză, apropo de istoria bucolicei, poate merită o notă înainte de clasicismul francez, Și, să zicem așa, bucolica medievală, de fapt, o poezia naturii, poezia laică, atâta atât a fost, cu legerile de cântece, studențești, au și poezii care ne amintesc de bucolica, pentru cultivă natura, în anumit sentiment al naturii. închid paranteza și revin la examenul, Deci, așa trebuie să arate. Care este dificultatea pentru voi uh, stabilirea cantității silabelor? Amintesc ce am spus de multe ori. Uh, silabele în latină sunt lungi și scurte, Lungi, prin natură sau prin poziție. Scurte, prin natură sau prin poziție. Ceea ce trebuie să fie ușor pentru voi, este să detectați cantitatea prin poziție. Pentru că aia se vede. Și cum se vede. Deci când este o silabă lungă prin poziție, când este scurtă prin poziție. Să stabilim din nou asta. Deci, o silabă lungă prepoziție este silaba închisă, adică cea care se termină în consoana. Consoana blochează canalul fonator, se zice așa, pretențios. Deci, din cuvintele de pildă DIC, să zicem, sau care ar mai fi zici Cui. Pentru că i în într-adevăr, contează ca o dublă. Deci e Cui și i Stai să nu, stai. Deci, constatăm doar că Cui este o schileabă închisă, cum este închisă și i care urmează. Da? Acum, mai este ceva de spus cu referire specială la vers. în vers, tratăm versul ca pe un continuum. Deci ca și cum am avea un singur cuvânt. Altfel, în uh, proză de piltă, regula aceasta a uh, silabei închise lungi, nu se aplică ultimelor silabe din cuvânt. De pântă cuvântul lupus, da? Lupus. Înseamnă lupus. plus este o silabă chisă. Ar trebui să fie lungă prin natură. Nu e lungă prin natură, nu contează ca lungă și contează doar cantitatea vocalei, cantitatea naturală a vocalei pe care o conține și care este scurtă, e un, un scurt acolo. Nu înseamnă că, uneori, nu se poate să fie lungă de plin de tenus, de luz. U acela e lung în telus. Așa e, prin natură. Dar silaba nu e lungă prin poziție, ci prin natură. În vers, dacă tratăm versul ca pe un continu, pus, să zicem, va fi o silabă lungă dacă începe cuvântul următor cu o consoană, va fi scurtă, Cine dacă e cuvântul următor începe cu o vocală. Înțelegeți? Când nu înțelegeți ceva, vă rog să mă întrebați. Da? Deci, eu trebuie să văd, n-am nevoie de dicționar, spaima voastră, știu care este mereu dicționarul. Trebuie să deschid dicționarul ăsta care e mare și interesant și antipatic pentru voi. Ehm, um, ne e foarte drag. clasiciștilor, în general, e drag dicționalul, e un bun prieten. Uh, deci, ce îmi spune dicționalul? Dicționarul nu spune cantitățile naturale. Sunt mai multe modalități de a le marca, pe vremuri se marcau și scurtele, dar dicționalurile mai noi marchează doar lungile prin natură. Și cum anume? Păi cu liniuța aia orizontală peste vocală. Vocala e purtătoarea principală de durată. Nu? Pentru că asta înseamnă vocalele. Vocalele pot fi ținute. A, B, B. E, I, O, U. Da? Consoanele au și o durată, că doar sunt rostite într-un timp. Dar durata nu e negrijabilă, în apropo aceea, a vocală. Și sigur că Sunt și consoare de mai multe feluri și depinde de la un sistem la altul. De pildă lichidele, sunt mai aproape de vocali. și L, pentru că și ele pot fi ținute, gâlgâite așa. Deci, M, Chiar unele din pot fi și centru de silabă, tratate pur și simplu ca vocale. Prin poloneză știu sigur că așa se întâmplă, dar cu siguranță și în alte limbi. Ei. Asta mă miră pe mine la lucrările voastre finale, că îmi sentimentul că nu vedeți lucrurile prin poziție, ceea ce nu înțeleg. Nu înțeleg și facem. De ce nu vedeți că e... Că silaba care se termină cu consoană. Când este o silabă scurtă prin poziție, ceea ce iarăși înseamnă că se vede, este celebul caz vocalis ante vocalis brevis est. O vocală, înaintea altei vocale, este scurtă. Chiar dacă a fost lungă, se scurtează cum ar fi să dice în tiglius. Știu sigur despre el că este o silabă scurtă pentru că vocala pe care o conține este scurtă prin poziție. înainte de altă vocală înhiat. Atenție! Nu vorbim despre dictoni, care sunt nici, în natură. Da? Și ce implică asta în cazul acestui cuvânt? Silaba fi, va fi purgătoare de accent. Dacă tot am romenit cuvântul accent, mai fac o paranteză. Um, am vorbit despre accente tonice, care dau o parte din ritmul examenului. Să nu uităm că există și accentele cuvântului care pentru ei se auzeau. Nu știu cum exersați voi în Germania. De obicei, noi restituim o variantă simplificată de examenul sau de alții, alte tipuri de vers. Pentru că noi nu facem să se audă și accentul cuvântului care rămânea acolo, nu dispărea. Știți? Am văzut asta la seminare specializate, la Paris, de pildă, am văzut. Nu toată lumea scanda așa, dar un profesor să ocupa, de pildă, special de scandale a lui Humbert, scandare complexă, adică aceea care face să se audă și accentul cuvântului care un muzical, deci cu ridicare de glas, Și accentul tonic, ictusul, rovitura asta de la început, foarte complicat, eu nu pot mărturisesc. Doamna Oancea, știu că le-a dus studenților în anii trecuți, o să le aducă și vouă, se poate acum găsi orice pe internet. Scandarea teatrului grec, tot așa, complex, cu toate tipurile de, de accent. Uh, e foarte frumos, dar e și foarte dificil. Noi nu avem pretenții atât de mari. Deci ziceți bogda proste. Vrem doar atât. E adevărat că am auzit, comentat lucrul acesta și pe bună dreptate. Deci noi ce vrem din această scandale? Să redăm ceva din muzicalitatea versului antic, Uzicalitatea pe care cei vechi puneau mare preț, adică nu era așa o podoabă, oarecare, pentru ei era esențial. Pentru că ritmos, da, este uh, numărul acela uh, a cărui importanță e cosmică. Deci numărul este ordinea cosmică, expresia ordinei cosmice sau baza ei. iar poezia, ca și discursul în general, așa erau văzute în, în legătură cu această realitate cosmică. Deci, uh, regulile retorice antice, care pot părea umora, așa, uh, puțin desuiește niște chestii înțevenite și uh, mai nu s-au reținut arbitrare, de fapt, erau bine studiate pe un temei, să zicem așa, cosmologic. acesta este absolut minunat și trebuie să ne fie chiar dacă esteticile europene s-au schimbați de atâtea ori, trebuie să ne reamintim, e decția cea mai interesantă a retoricii antice. Revin acum la uh, examenul și chiar la ceea ce avem noi aici, o să scriu uh, versul, o să despartem avem. Înainte de a face asta, mai vreau să precizez câteva lucruri. Bun. Dacă nu se vede cantitatea, deci nu-i vorba de lungă sau scurtă, prin poziție, ce am de făcut ca să știu cantitățile și să-mi fac schema mental în care, dacă nu pe hârtie, Și vă recomand să o faceți în continuare și pe hârtie, ca să exersați. Deci ce fac? Ce, ce mai pot vedea? Văd dictoncii în care sunt lungi prin natură. Dictonci uh, în care întotdeauna, în latină, prima vocală este mai deschisă și a doua e mai închisă. Deci ai, oi, eu. Da? Așa ceva. arată. Nu invers, cu poate credeți de la gramatica română la fonetică. Uh, și ce fac? Bun, mai departe de atât ce fac, o să spuneți, ne uităm în dicționar. Teoretic da, dar practic e nevoie de foarte puține ori să deschidem dicționar. Pentru că ne ajută aritmetica examenului. Eu nu pot avea uh, anumite lucruri în examenul. Deci, în primul rând, mă ajută foarte mult să știu că eu nu pot întâlni această secvență Lungă, scurtă, lungă. Așa ceva nu există. Deci, dacă văd o scurtă, știu că lângă ea trebuie să fie tot o scurtă. Ori înainte, ori după. Dar, singură, nu poate sta o silabă scurtă în examenul. Tativ. Ce mai știu? Că finalul este oarecum fix. Deci, încep să mă uit la un vers, atunci când sunt începător, sigur, după aia mai fac așa. Despart de ultimele 5 silabe care sunt de forma asta, lungă, scurtă, scurtă, lungă, uncaps. Uncaps înseamnă nedeterminat, indiferent. Bun. Ce mai? Mai am niște repele. Știu că prima silabă este neapărat lungă și accentuată. Deci, încep să fac schema în felul acesta de la sfârșitul. Prima silabă și apoi sfârșitul. Și mai am să mă cu 4 picioare. O să vedeți că mă ajută foarte tare aritmetica aceasta. Și Haideți să vă scriu primul vers. Pic mici, da moi, da? o să scriu așa, de data asta, da. un iu pe pus urmănește, mai îmi dai, poi i. Da? Când o sta scrie în dacă nu încape pe rând, scriem nu de la începutul rândului, așa cum ne-a învățat doamna învățătoare în clasele primare, ha? Acum vedeți că am despărțit obișnuit, cred că așa este o dificultate pentru voi, să uh, vedeți silabele utile. Deci astea sunt silabele reale și noi operăm cu, să zicem așa, silabe utile. Deci care transgresează limitele cuvintelor. Dar vi se va obișnui ochiul și nu va mai fi asta o problemă. Cum fac? Am spus că prefer să notez dedesubtul cuvintelor, pentru că, teoretic, semnele acestea de lung și scurte ar trebui puse pe vocale, nu neapărat pe silabe, și uh, e puțin uh, neclar din punct de vedere științific. Dar, pute să scrie și deasupra, până la urmă nu e o mare scofadă. A, am pus uh, semnul pentru prima silabă, DIC. Acum, filologul clasicist, trebuie să fie puțin obsedat de corectitudine și uh, mereu să se verifice. În primul rând, când învață morfologie, trebuie să o învețe cu tot cu cantități, pentru că asta îl ajută morfologia și istoria limbii, istoria foneticii latine îți livrează niște răspunsuri. E util să știi de la început că la conjugarea întâi, vocala, tematică, A e lungă în principi. Da? Deci asta te ajută în diverse situații. E aici, ce trebuie să am în, în gând? Bine, e lungă pentru că e prima sinabă, dar e lungă și prin poziție, în nu și în ce caz, pentru că după acest câr, urmează un câr. Deci, n-are motive să fie scurtă, cumva. Mă uit acum la sfârșitul cuvântului și despart ultimele cinci silabe. Sigur că uneori se poate să mă mai păcălesc să fie niște eliziuni pe acolo, dar aici nu are ce să se elideze. N-avem situația în care o vocală finală e urmată de o vocală la începutul următorului cuvânt. sau de H plus vocale. E. Și, într-adevăr, verific, zboi, se vede, deci e prin natură lungă, pentru că conține un diptonc. Silabă lungă. I. Cum ar fi? Sunt curioasă dacă are cineva ideea, dacă nu, nu-i mai? Deci, ce pare să fie acest Între timp, eu spun că gândesc aici, nu este uh, cartea de telefon sau uh, un joc cu bile, așa, abstract, complet. Mă gândesc puțin la sensul cuvintelor, pe măsură ce citesc. Deci, e un genitiv, da, am unui nume grecesc, Iar iul, acela e i genitiv. E bine să rețineți că I la genitiv, este lung. Da? Ma v-am spus că putem pune X la ultimele uh, silabe ca să fim siguri că nu greșim. Dar e lung iul de genitim. Asta pare să fie un uh, dactil, în și ce caz an este lungă prin poziție. De ce? Pentru că după acest N urmează M în cuvântul următor. Dacă a urmat o vocală, era problematic. Medii, nu le știm de altundeva. Bine, putem avea imaginea cuvântului grecesc. Poate că e un epsilon acolo. Deodată mergem pe ghicite, pentru că pare să fie un final de examenul normal. Și acum ne întoarcem și ce facem? Vedem ce știm, ceea ce e sigur. Ce este sigur? Aici ce nu putem să sunt silabe deschise, da? Uh, pot fi în lunge or le las pe o de o dată de Da, este de asemenea deschisă, nu știu nimic despre ea. Da? Mi-e lene să deschidiționăm. Despre moi știm ceva? Este lungă de unde știm asta? Conține un diphton, deci e lungă prin natură. Despre ta să zicem că nu știm. Bine, dacă știm puțin mai multă morfologie greacă, am putea ști. și despre ta ceva, da? Să spunem că nu știm. Mergem mai departe. Acest cui, da? Deci, j-ul acela ne arată un, un icon soană. De fapt, era... Conta ca o dublă cu în, în pronumele de tipul acesta. Mm? Uh, și... E clar că asta nu să vă semnalez, că silaba e închisă. Și asta înseamnă că e lungă prin uh, poziție. După cum este și următoarea, tot așa, vedeți în proză, ar fi contat ca scurtă, uh, dar suntem în vers și dacă urmează un P după acest M, înseamnă că silaba e închisă. Acum, eu pot să mai deduc ceva uh, într-un caz. Și anume în care. Deci ceva se deduce. aritmetic. Da. Care este lungă? De ce e lungă? Nu poate sta o silamă scurtă între două luci. E, și atunci, ce-am obținut? Bine. Uh, Putem presupune că aici este un tactil. Nu suntem siguri, ne poate ajuta morfologia însă. Ce ne spune morfologia? Pecus pecoris, dar e vorba de substantivele astea în us, de declinarea a treia. În aceste substantive, Uh, vocala predesimențială, respectiv acel U sau O, arată ca O în cursul flexiunii, este scurt. Deci, bine, o să spuneți, dar nu e silabă închisă? O fie aproz închisă. Dar aici nu contează ca închisă, pentru că după ea vine vocala A. Deci, Poziția nu mă ajută. Mă ajută morfologia să știu că acest U este scurt. Și atunci, automat, cum va fi P, tot scurtă, pentru că lângă ea trebuie să stea o scurtă obligatorie. E. Și de aici încolo, nu am nevoie de nimic. l am venit de O Odată ce am stabilit că acesta este un dactin, Aici, imediat îmi iese un spodeu. Dacă sfârșitul unui picior este lung, cum va fi silaba de dinainte? Deci cum este DA? Nu. Neapărat lungă. N-are fi să fie scurtă. Și mi ieșit de la sine uh, dactilul de început. Deci, tocmă sculte, Ocazii cu care eu pot reține că pronumele acestea, dativ au două scurte. Bine, cândva a fost o lună acolo, dar a intervenit scurtarea iamnică. Mă rog. Deci, iată pe n-a trebuit să deschid dicționarul. Și lucrul asta se întâmplă mai tot timpul. Acum, ce mai trebuie să pun eu pe, pe schema noastră? de mutele cezuri. Da? Deci pentru voi știu că uh, schema metrică mai treacă meagă, dar cezurile sunt o corvoară în plus. Uh, care sunt regulile de restabilire a cezurii? Deci cezura nu se poate pune în interiorul unui cuvânt. Avem un reper. Pe urmă, cezura nu poate sta oriunde. cazul în, în examenul este că stă, de obicei, în mijlocul picioarelor. Asta ne scoate pe nu din săinte, uh, Sunt și excepții, dar în principiu stă în anumite poziții favorizate. Deci, fie cezura cea mai banală este cea pentelimeră, care împarte versul în două, de ce se cheamă Pentehemimera. Pentehemimeros. Cinci jumătăți de picior. Una, 2, trei, patru, cinci. Stă după primele cinci jumătăți de picior. De obicei apare singură această cezură. Mai există însă și alte locuri care primesc cezură, pot cu ezurare. După 3 jumătăți de picior, se poate plasa fie limera, care de obicei se însorgește cu o heptenimeră. Petă hemi roșii și 3 semințe. Da, deci astea de obicei stau împreună, dar nu obligatoriu să fie un două. Deci aici intervine suplețea gândirii filologului, tactul filologic, cum spunem, care va lua în considerare dacă merită să punem o cezură într-un loc sau altul. ele nu sunt aruncate așa la întâmplare, din poeția avea o mare grijă să uh, obțină niște efecte din plasarea acestor cezuri. Sigur că dacă ai o fie mimeră, cu o hefte ele îți vor îmbrățișa mijlocul de vers care e pus în evidență. Oricum pozițiile putem ce să-ți sfârșitul și acest mijloc, o să spune spuneți ce mai rămâne. Păi e între ele? Uh, acum, nu, e de dorit să nu tăiem arbitrar unitățile sintactice. Deci, evităm, pe cât posibil să despărțim subiectul de predicat, substantivul de atributul lui. E adevărat că, uneori, lucrul ăsta nu se poate face. Ne ajută punctuația, dar ne poate și încurca. Pentru că ne amintim că punctuația este pusă de editor. Ea nu figurează neapărat în manuscrise. Deci, punctuația este rezultatul unei interpretări. Și uh, uneori, bun, uneori e clar stau lucrurile, dar alteori e interpretabil și tocmai asta suntem chemați să facem. Să fim trei să vedem. Poate că preferăm o altă punctuație și implicit o altă cezură. Uh, unde ar mai putea sta cezură, mai menționez una importantă. Aceasta care vine după patru picioare, asta barem e foarte ușoară, în sensul că desparte finalul de cinci silabe. Este cezura care se cheamă exact bucolică. Vă dați seama că de la locul ei în poezia bucolică, că poeții bucolici au cultivat o deosebire. <coughs> A, în cazul versului nostru, ia să vedem, după trei picioare avem loc de cezură? Nu. E în mijlocul punctului, dar noi, da? După cinci picioare avem loc? Da. da. Dar după 7. Da. Loc avem după puiul, Ai, da? un prea servește, pentru că e de că trebuie citit împreună cu pecus. Și e foarte tentat această virgulă, adică, e o virgulă după un vocativ, simți nevoia să faci o pauză. Este o cezură pentelimeră, aceasta. Deci, vedeți că el are un rost estetic, dar Și mai așa cum o cântărează sau cântăreț de muzică clasică știe foarte bine că nu poți cânta uh, fără pauze. Nu poate fi un o de la un capăt la altul al unei ani. Nu se poate cânta așa ceva. Trebuie să faci niște pauze, dar nu oriunde. Și e o greșeală foarte mare pentru un cântăreț de performanță, să nu țină seama de legato, de momentul în care poate să respire. Respire într-un punct și nu în altă parte, obligator. Așa și aici. Deci faci niște pauze, altele ar suna urât, bogositor, așa o, o rostire a întregului vers, dar pauzele astea au niște, urmează niște reguli. Vreau să vă spun că în afară de aceste patru cezuri, mai sunt și alte Cezura trohaiică, după un, o formă de, de troheu, chiar în examenul. Dar, întotdeauna, să ne mulțumim cu atât. Cum să ar citi asta, dragă Ingrid? crezi să acum ai putea să, să spui. V am recomandat să scandați în fața familiei sau prietenilor, chiar urcați așa pe masă sau pe butoi, ca să uh, vă obișnuiți cu public și să epartați, să impresionați și pe ei. Deci, dinhida, mă moita cu unul pe curs în voi E o întrebare aici începe cu o întrebare. E, în mod glorios, am reușit să. din vers, nu l-am tradus. Am putea să o facem, de fapt. Deci, Dicmichi? Spunem, Spune. da moitas, trebuie să spunem noi că nu putem folosi vocativul acesta greco-latin, ci în România știți că ne folosim de forma de nominativ. De cele mai multe ori. Cuiu pecus. Da, cui este de turma. Nu aici era un semn de întrebare și înțelegem, da, da, avem și o polică, vedeți? Deci, în mod natural, aici eu trebuie să mă opresc puțin. Cui un pecus. An Meliboi, oarea lui Meliboius, Melibeus, mă rog, este tot un nume grecesc. e un debut celebă, și, sigur, părinții noștri care știau multă latină, le știau pe de rost pe astea și dacă rostea e acest vers, știi că te referi la un a treia. Dic, uitat, cu dic, cu am nevoie. Vedeți că începe cu direct un dialog, fără pregătire, fără... suntem în mijlocul imediat-dres, cum uh, se spune. Deci, diretto un discussia che sono i passpori intra